أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي كلام بعض المتأخرين كالإمام حميد الدين دوريري رحمه الله ومن تبعه تصريح بأن الواجب غرز دي شارح رحمة الله ليلة علق دي شرحنا صلور غرز دي اول غرض دی شارح رحمت الله علی نقل دی قول ثانیه ده و بیانولو د نسبت د قدیم او د واجب کې دلیل ذکر کویله 파ره د دی قوله دویم غرض هغه رد فدغه دلیل او فدی قول بنده دریم غرضه هغه چا جواب ذکر کړي د لجنب دی دوی نه لجنب د متاخرینونو نو د رد کوي په دغه د د رد ذکر کوي د دې جواب څلرم بیانوي بیا رد په جواب آخر باندې نو د ب پاول پا فریق بندم مردو کی او دارنګه په دې دویم فریق بندم مردو کی باعضی علما جواب کړی دا نو دا دی, دی غنم جواب کې تردید دی اغا جواب ذکر کین پرونم گو تاسو تفصیل بیان کړیو چې دی واجبو دی قدیم په مابین کې کوم نسبت راغلی ده نو یو قول قوالدار غلیو چې دوی مترادفین دی دا مرزا دې شارح نو نوره دی فوک چې مترادفین خو ځکه نه دی ترادف خو دی ته ویلې کېږي څلاب زونه دوي معنی یو وین دلته لکه څنګه چې لب زونه دراغلي دي واجب ځان تلفز دا قدم ځان تلفز دا دارنګه د دی د پر معنی غا نیم دراغلي دي سره له تغير معنی نه ترادف نه نو دا قول خو مردود او باطل قول ده بیا دویم قول دراغلي وو چې نه د دوی په مابین کې نسبت دی عموم خصوص مطلق ده پا ده شانه تی واجب ده اخس مطلق ده. قدیم ده عمی مطلق ده. زکا ده قدیم صدق په واجب بند مرازی او دارنګه رنگه. پا صفاتو ده واجب بند مرازی. ده واجب صدق اغا سرد پا ذات ده باری بند رازی پا صفاتو بند نرازی. نو بناعنا علی ذالکه ده دی په ما کې نسبت ده عمم خصوص مطلق را غلعی ده. نندریم قول <تصفيق> نقل کوي نو د یای چې بل قول دی حمید الدین دوریرې ده. حمید الدین دوریرې رحمت الله علیه ولیدې سید دوی په مابین کې نسبت د مساوات ده تاسف نه منته کوي دی چې د کومو دو شیانو په مابین کې نسبت د مساوات وي نو ال تاسدق <تصفيق> د اجاب کل لجانبين نو وي لکه د ناطق <تصفيق> د انسان په مابین کې نسبت د مساوات ده نو اجابه کله بصادق وی له دواړو جانبینونه ویلکی په کله کله انسانان ناطقونه هو کله ناطقین انسانونه نو دلته دې پمابین کې اگر مساوات راغلی ده کله صدقه علیه دی واجبہ اگر مسدقه علیه دی قدیم دی کله صدقه علیه دی قدیم اگر مسدقه علیه دی واجب دی نو دسه بویا اے چکلو واجبن قدیمنا وكل قديم واجبنا هر واجب دا به قدیم او هر قديم دا بو واجب دی په دغه د وداویراغله چې یو دا ودا سدا چې کلو واجبن قدیمنا نو د دې دغه د وې د پاره کلو واجبن قدیمنا د دې دغه د وې دلیل نه ذکر ځکه د دلیل د مسکین معلوم سوو ته هر واجب دا با قدیم وی، ولی واجب وی قدیم نوی، نو بیا لازمی گی. بیا لازمی گی قلب ده حقائقو، واجب فاتیکی گی واجب ممکن گرزی. خود دیای ته هر ها غصه هغه اغا قدیم نو دا به واجب هموی، ولی وی ده وجناسه که دا واجب نسی. نو بیا با جایز الادم مگرزی فی نفسی هی، واجب یای ده لراس ضروری الوجوده، وجود لذاته یا مختز الذات وی نو هغه جایز الادم نه وی پیغه بندي ادم ناراضي واستي قديم بوله واجب نه وگرځه نو بیا به دا جایز الادم وګرځي په نفسه او هر هغه شيء چې هغه جایز الادم وي هغه په خپل وجود کې مخصوص او علت محتاج وي يه امارد امکان او د حدوث ده نو بیا لازميږي حدوث لپاره دغه قديمه يا د سه وياي چې لازميږي اجتماع د امرين او متنافيي نو زکا که واجب قديمه وي واجب نه ګرځ نو اوس چې کلا واجب نس ه خو جایز الادم او ګرځي هر جایز الادم چې کوم شی آدم ادم راضي هر جایز الادم هغه محتاج وي مخصوصه او علت لره نو نڅه کله دا, مخصصت دا. مخ دا او مخصصته محتاجسه احتياجه ما ردی امکان او د حدوث ده نو مخکې تا ثابت کړئ و چې د قدیم او وسوږرځې د حادثه نو لازم سه لازم سه کاوند شي واحد قدیم او حادثه کاوند شي واحد قدیم او حادثه د باطله نو ثابته سو دا خبر چې ان کله ما هو قدیم فن هو واجبنا ان کله ما هو قدیم نا ده تازه زیانی خیلی خبره په پی گئی مگویلی چه اصل کې متاخرین و علماء و قول دا زکر کرده چه ده واجب و ده قدیم پا ما بین که نسبت ده مساواد ده او نسبت ده تصاویی اغا مقتزی لپارده اغا نسبت ده تصاویی اغا مقتزی لپارده اجابی کلیوی من الجانبین نو دو دعوی دلتا پیدا سولی یو دا ما هو واجبون په هوا قدیمونه دویمه م داسله چې وکله ما هو قدیمون په هو وااجونه چې کوم شي قد وي هغه به واجبب وي او کومشي چې واجب وي هغه به قدیم دا خبره چې کوم شي واجب وي ا هغه به قدیم وي د غ ځکر خو هغه مخکې راغلی ی مخکې مږه تفسییل کړی وو چېکه واجبې بولې قدیمې نه کې نو بیا لاظميږې قلب د واجب په ممکن سره لیکن تعالی باطل فن المقدمه مثله مخک مګه دا دلیل مفصل ذکر کړیو پاتیسو دوییمه دعوه چې کوم شی قديم وی نو دا به خامخه واجب نموي ولیک واجب نسی نو بیا لازميږي اجتماد امرین متنافیه نو لیکن تعالی باطل فن المقدمه مثله وجد بطلان تعالیخه ظاهر ده چې اجتماد امرین متنافیه نو ده وجد ملزمه داس لازم ده دا ته اجتیماد امرین متنافیین براسی وی زکات یک قدیم وی واجب, واجب و نه نو چې واجب النسخو دا چې جایز الادمو ګرځید په نفسه او هر جایز الادم اغه محتاج وی مخصوصه علت لره نو احتیاج ما ردی امکانو د حدوث ده تاویلی او چې دا د قدیمه او د دې دلیل دی و جنا حادثو ګرځید نو یو لازمه صلا کوند شی واحده هم قدیم او هم حادثه دانه د مغریج د معاد امرین متنافی نه ده نو دی وجنا د્વાړه داوی ثابتې سوړي چې کله ما هو قدیم نه فهوا واجب نه او کله ما هو واجب نه فهوا وست تاسو پويشت نو معلومه سوال چې دوی په ما بین کې اغا نسبت ده اغا نسبت د مساوات راغلی ده خو په دغه دلیل باندې علما اشکال اشكال کړی ده حاصل دی اشكال یې تی صفات دی باری تالا قدیم دی خو لیکن دا واجیب ندی ولی وی دی وجناسی که دا واجیبو گرزی نو واجیب خو جایز الادم نوی اغا باقیوی نو فدی صفاتو بودا صادق سی تی انا ها باقیتو نا او صدق دی دی خبری پا صفاتو کی محال دا و ایلا فیلزمو قیام العرضی بالعرض لیکن نا تالیباتلون فالمقدما مثله وجدی بطلانو تالیخو ظاهره ده زکاه چې قیام دی عارض له جوهر سره وي قیام دی عارض له عارض سره نه سکه دلی او وجده ملزمه داس لازمه را دا دا چې قیام دی عارض بل عارض سره راسی وې زکاه کومه داس صفات واجب وګرځو واجب خو جایز او ادم هغه باقی وي نو په دغه صفات باندې بو د صادق سي چې انها باثه حمل د مشتق په دغه صفات باندې راسی سلام علیکم اور زال <سؤال> دغه <دخير> خدای په زال د مریض <دماريز> خو بنه شپ ورځه <ورزي> خو څنګه د <سنجاد> مریض <ماريز> کده اوس اته ساتنه خده <وز> <خايتاش حتن خدا> چې ترن کي خو لي څومره تويلي نو ورځو کې دا به نو خديم از دست سیده بس سلامونه که او ارتوطول تا سیده لادی ملسا نو خبره دا اسوال خبره دا اسوالا سوال په دی صفاتو بندر آغایی چې دا صفات دی باری تعالی دا باقی ندی نا واجب ندی ولی که واجب سی نو واجب بندی خو آدم رازی نا نو واجب لا محال آغاوی واجب لا محال آغاوی باقی نو په دې صفاتو به دا صادق سي چې ان نه او تاسو ته مثلا معلومه ده چې حمل دي مشتقي په یو شي باندې دا تقاضا دي قیام دې مبدي کې لکه زار بندي په یو چا باندې حمل وک نو ضرب له سره قائم وي چې دغه صفاتو باندې تا حمل دي باقيه تون وک نو بقا بل دي صفاتو سره قائم وي بکا په خپل یو عارض ده نه او دا صفات که نه نو کیا مولارض لاړه سره لغې وانه مه حالا تاسو په دې خبره پوښیږئ نو مرهم مسوله چې صفات دی باری تعالی دا قدیم دی خو دې کې نو صفات دی باري تعالی دا واجب نه دی نو ته چې دا خبره کوي ته هر قدیم دا به واجب وي دا خبره ده تاسو یې خبرنده اوس پوښسوال پوښیږئ کومه په پو؟ دې ته تاخد دا ودا وکړات هر واجب دا به قدیم وي او هر قدیم دا به واجب وي ځکه ام هر قدیم دا واجب نسی کېدل و و الا فيلزم قيام العارض بلا عارض و انه محال قيام ځکه دغه صفات ته واجب وي قدیم خودي نو څه دغه ته ته واجب وي واجب یې دی لراتی پهغه ادم را دین نو دا به باقی نو په دې صفاتو به دا صادق سي چې انها باقیتونه انها باقیتونه نو حمل دي مشتقی په دې بندرغه حمل دي مشتقی تقاضا دي قیام المبدئي کې نو بقابل دي صفاتو سره قائم سي صفات معرض دي بقام یو غرض ده نو قیام دي غرض لار سره راغ کنه او قیام دي غرض لار سره محال ده نو ثابته سولہ چې دا خو ټیک ده چې هر واجب د بقدم وی و هر قدیم دا بواجب واجب نوی کو پېدلې یم د هغه یو داوې مسلمم ده خدایمه داوه د دا غیر مسلمم ده نو دوه دینه متأخیرې له دینه جواب کړای ده چې ساي بقام العارض له عرض سره به التا لازم وې کچیر ته دغه بقا دی صفاتو دا امر زائد وې نو بیا بو بقا دی عرض له عرض سره واغلی و بلکن بقا د صفاتو صفاوې صفاات دی بقا د صفااتو مر ضایب نه ده نو مر ضایید نه قیام د یو شي خو به بل سره الته راغلی چې که دغه بقا یو زیاتی شي وي خوځای ما چې دویغ باقی دي په بقا د زیات سره نو چې کله په اعتبار دین او د ذات سره باقیو ګ دله مر ضایید نو قیام د یو شيله بل شي سره را نغ قیام د عرض د ار سره را نهغ. دې خبره باندې پوه شئ خو لیکن تاسو رحمت الله علیه ای صدقه نسبته په ما بین دی واجب او دی خدیم کې دا انتهایی مشكله خبره ده چې سړی دی دا وایي یا نسبت دی عموم خصوص متلک ده او یا نسبت دی مساوات ده ودې و دې وجهنه کله نسب دی مساوات ثابته نو لدې نه دا ثابتيږي ځه هر قدیم دا به واجب وي نو صفات دی واجب سبحانهو دا قدیم دي کنه نو دا به مواجب وګرځي او صفات دی باري تعالی سبعه آسمانيه دي نو قول په تعداد وجبا او راغي کنه او دی وجبا او بندي قول دا منافد له توحيد باري تعالی سره دام سره هیڅ کوله او کدا خبره ک او کدا خبره ک څه <سيح> د صفاتو دی بار تعالی نه دی واجب او قدیم په مابین کې نسبته د عموم خصوص مطلق ده نسبت د عموم خصوص مطلق ده په دې معنی باندې چې واجب دا خاصه مطلق ده قدیم دا عام مطلق ده صفات دی بار تعالی قدیم دي او واجب نه دي نو بیا لازمیږي امکان او حدوس د صفاتو دی بار تعالی ولې په زکه چې واجب نه کې نو په خارج کې مواد یا ای صاحبم درې یا به ممکنه وي یا به ممکن بوله او یا به واجب بوله ته یا ای چې صفه به قدیم دی خو واجب نه دی نو چې قدیم دی او ګرځول او واجب نه ورته نه چې واجب نه بوله خو ممتنیه خو دینه ولیک ممتنیه او ګرځوي بیا خو عزिमीږي نو پی جناب هی تعالی تعالی الله عن ذالک نو هغه مغه بلغه شې ستنه نو ممکن به وي بولې کنه نو شې ممکن دی وګرځول هر ممکن حادثه وکنه نو لازم ش حدوث د صفات دی باره تعالی د خبره نو کنسبت د مساوات ثابت وي تعدد دی وجبا او را دي دام باطل خبره ده او کنسبت د عموم خصوص مطلق ذکر کې نو بیا لازميږي حدوث د صفات دی باری تعالی ده هم ناجایز او محال خبره ده نو د دې وجنه د انتهایی مشکل مخانه ده نو پدې کیسړې د انس ویلې چې یا دی مساوات ده او یا نسبته دی عموم خصوصه متلکه بعضي علما له دېدلې جواب وکړل جنته په دې خبره پويښو نه اصل خبره دا ده چې صفات د باري تعالی د ممکنم او صفات دی باری تعالی د قدیمم خو امکان نه د امکان ذاتی مراد وي چې د ذات په اعتبار افتقار واجب تر راغلې ده مستند دی هغه ذات د باري تعالی نو د دې استناد دی و جنا دا ممکن ګرځي دلی دی دغه معنا ممکن دا او چې قديم راغلي دی بې زمانه بې زمانه دا معنا چې د یغې لپاره بدايه نه دراغلي د سی و زمانه نستا چې التدو یو هه نه نو بیا موجود سلو نو قدم دی راجوي زمانه ته او امکان دی راجوي ذات ته په وته دی نو مګای چې کدا کا کول کو دام نشو کولای ځکه چې دا قول قول د فلسفه ودا قول قول دی فلسفه ودا دی امکان ذاتي دی چې امکان یو ذاتي ده او یو زماني ده حدوث یو ذاتي ده او یو زماني ده قدم یو ذاتي ده یو زماني ده دا خدس یو خبره دی یکور به الفلاسفه په دې خل فلسفه خبر او دا موږ منلینو وله ځکه په دې کې رفض لیکثیر قواعد اهل سنت والجماعه په دې کې اهل سنت قواعد ما تي کې به ما تي ټول نه لوې دا ما چکل دې دا امکان ذاتی او معنی نقدیم زمانی او امکان ذاتی دی او معنی نو معنی دا چې دی ذات په اعتبار دی یو شی ممکن نور دی وی نو چې ذات دی باری ته مستند څه خو الله تعالی فعال مسترو ګرځید کنه مخکې موږ د فعال مختار او د فعال بل استقرار فرق کړیو چې یو شی ذاته مستند او ارادیه ته نو دې کې بیا فعال فعال مستروی لکه زوآت دی ذات د مرن صادریږي او که د سي اوتي نو بیا بو فايل مختار سي نو بیا دا لازمي کې سي الله فايل مختار نه ده د په خپل اختيار سره دا کائنات نه پیدا کړي او د ز کائنات حادث نه دي قديم دي نو قديم سولو قديمياي دي لره چې اغان ادم سابقه لري نو ادم لري نو فنا په دې نه راضي باس دوباره نهسته قيامت حساب او کتاب سواب او هغه جزاء نسته د ډیټورونو انکار په دې سره ثابت کی کنه نو د دې وجنه د فلسفو په قول باندې م قول نه شو کولای نو د دې وجنه دغه نسبت بیانول چې یا نسبت په ما بین د دوه ډوارو کې د مساوات ده او یا د عموم خصوص متلک ده دا انتہائی مشکل امر ده تاسو په پوهې شو کیږئ تر ما نه ژوند کوپې دې نو سی وفی کلام بعض المتاخرین پا کلام دی بعض المتاخرینو کیلک ایمام حمید الدین دوری رحمت اللہ علی ومن تبعهو یا اغا سده دی اطبع دی تصریحون اغا تصریر اغا لده بان الواجب الوجود لذاته بان الواجب الوجود لذاته سی اغا, و... اغا, اغا واجب الوجود وی لذاته اغا اللہ تعالی وصفات الله اللہ تعالی دی. وست دلو, وست دلو او دلیلینی ولی دعالا انا گل لما هو قدیمونا پا دی دعویه بنده چه هر حقا شایی چې قدیم مینو آغا به واجب مینو گوره دو دعویه را یو داسې هر قدیم دا هر واجب دا به قدیم مینو مخکې خواه مخی زکر کرده هر واجب قدیم نسی بیا به بلازم سی قلب د واجب پا ممکن سره ده خبره مخی ترسه و نو دوية ما أن كل ما هو قديم ونوهر هغا شيطيا قديم ونو داب واجب ومي لذاته بأنه لولم يكون واجبا تكتير تا واجب لذاته لكان جائز العدم په نفسه نو بيا بجائز العدم وگرزي په يعتبار دذات سرا فا في وجوده نو محتاج بوي پا وجود كي لا مخصصيص يوم رجح لرا علت تب محتاجي فا يكون محدثا نو داب حادث وإزلا نعني بالمحدث زكامو نقص كو پا غا محدث وممكين سرا إلا ما يتعلق لو وجود بمتاعلقي بيجاد شين اخر الا لو علت سره الا مخصص سره ثم ترزونو بقد بيد علماء واشكال كړا ده بان صفات لو كانت واجبتنا اذا غير صفات لو واجبو ګرځيل ذاتها لو كانت باقيه نخا مخاب باقي بقا په خپل يوه معنا او عرض ده فيلزم قيام المعنى بالمعنى لازم بس قيام دي عرض لا عرض سره و محال فاجابوا دوی متاخرین او جواب کړای دا بانه کله صفته نه هر صفت دا باقی باقیده په بقا سره چې هغه عین دغه صفته دا بقا کوم امر زائد نه دا حتی چې قیام دی او شیله بل شي سره راسی قیام دی عرض له عرض سره راسی و هاذا کلامه خدا دسیو خبره ده فی غایت السعوبه دا په انتهایی مشکل والی کې دا, دا زکه قول په تعدد دی واجب بندیل ذاته دا منافداله توحید بارته باری سره توفدله چې ګو صفات دی الله تاالله دا وااجبو ګرځې نو تعود دی اوجهبه ورځي او قول په امکان د صفاو سره اومون هم خصوص مطلق به نو بیا به کنه که نه چې صفا دی بابارې تاالله دا قدیم دي خو وااجب نه دي قدیم دي یا وااجب نه دي چې واجبب نه دي خو خواام مخه ممکن وي کنه نه وللی مواد سووددي ز تننی خو بلا نه وااجب به تن نه ګرځ نوخوا مخ به ممکن ووي نو یو نافی قوله ما نابنده. دا منافد الدی قوله د سرات هر ممکن دا به حادث وی فاین زعمو ک دوی دا کدلری دا قدیم به زمان دی په دی معنی باندې چې ادم مسبقیت بل دا ان دسه زمانه نو اچ دوی نو بیا پیدا شو و هاذا لا یو نافی دا منافد ال حدوث ذاتي سره په دی معنی باندې ذات دی واجب ته دی محتاج وي. نو دا خو قول دا ف هو قول باطل ذا قوله باطل دولي ولانه قولنا زكى ذا قوله بما اغا طريق ذهب اليه الفلاسفه چه اگر فلسفه پدې کول کړي دا چې انقسام دې هر یو دی قدیم او د حضور دې حدودې کړي دا ذاتی او زماني لره او فيه او پدې کې من القواعد دا غدیر قواعد د اهل سنت والجماعه وسيأتي سياتي لهذا زياده تحقيقنا د دې لپاره به په بحث د صفاتو زیات تحقيق را سي شاء الله تعالی ک الله تمنظرا الحي القادر العلیم